Quero cumprimentar o presidente, membros da mesa, colegas vereadores, pessoas que estão hoje aqui no plenário, todos os ouvintes, cumprimento aqui a Simone representando o CPERS, cumprimentando ela, cumprimento todos os professores e cumprimentando o pai Flávio aqui, um pai de aluno do 27, também cumprimento aos pais que estão presentes. E quero dizer que estamos junto nessa luta também. Quero parabenizar os CEPERGs, que não dá trégua sempre na luta para defender os professores. Eu sei que o ano passado aí foi bastante tumultuado, em função do pacotaço do governo, aí não foi vencido na sua totalidade, mas com certeza se não fosse o CEPERGs seria muito pior. E agora nessa luta aí, contra o fechamento de turmas do 27, né? Isso é um absurdo, a gente não pode, o governo que quer fazer um governo de verdade não pode prejudicar a educação, né? Temos junto aí, vou assinar também essa moção, e com certeza a gente está junto na luta aí para que a educação seja mais valorizada. Ouvindo o nosso vereador o Eduardo Collers, que cobrou aqui a o recapeamento da ciclovia, É uma luta que eu venho há muito tempo também cobrando. Há uns dois meses atrás ainda cobrei pessoalmente o prefeito e ele no outro dia já viu o pessoal do trânsito aí medindo, né, para calcular quantos metros de, de asfalto vai ir ali, qual é o custo que que vai ter para recapeamento da ciclovia. Tô aguardando o retorno, né, disso aí para que saia do papel de uma vez por todas, né, porque sair realmente uma ciclovia que é muito usado é o caminho o pedal por ali uma uma camada uma camada pequena de asfalto vai solucionar o problema nessacouvi com certeza a gente vai continuar essa luta o vereador não é dado mais a parte por isso que eu não vou te dar parte tá uh, quero dizer também é uh, que a gente teve uh, uma perda muito grande agora no último domingo de 16 de E perdemos uma grande pessoa do nosso convívio pessoal. Falo do seu Osmar Gonzaga. Né? Seu Osmar, um conselheiro, um orientador, um amigo, que não media esforços para ajudar as pessoas. Um homem íntegro, organizado, dedicado à família, de uma fala serena e verdadeira. Um homem generoso. Seu Osmar Gonzaga, um homem que fazia a boa política, Foi secretário de indústria e comércio Lá na cidade de Cachoeirinha Quando por lá morou Foi candidato a vice-prefeito Também naquela cidade Participou de várias entidades em Cachoeirinha Quando retornou aqui para sua cidade natal E foi um grande batalhador aqui nossa cidade também Presidente da ARPLED Associação dos Produtores de Leite Atual presidente do Sindicato Rural do Paranhana, onde desenvolveu aí, um grande trabalho junto com o Senar, uh, dando cursos todo esse interior do nosso município. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de fazer os cursos ministrado pelo Sindicato e o Senar. E todo o Vale do Paranhana, aí onde o Sindicato fazia parte. E ele também sempre fazia questão de participar das formaturas, né, está presente incentivando as pessoas para que as pessoas tivessem um meio também de sobrevivência através daqueles cursos, fabricação de embutidos, de derivados de queijo, doces e salgados, eh, uh, trabalhar, com, trabalhos com palha, enfim, são dezenas de cursos que foi botado em prática após a, a vinda do Seu Osmar como presidente do sindicato. Seu Osmar Também era o presidente do Partido Progressista quintaquara Quarta. Ele foi sempre um defensor da boa política. Queria que as coisas andassem de maneira correta. Defendia os interesses da população, em especial também dos agricultores. Seu Osmar cumpriu a sua missão aqui, mas continua em nossos pensamentos. Fique somente a saudade e as boas lembranças. Seu Osmar Gonzaga, um homem à frente do seu tempo. Para hoje seria isso, presidente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E conte sempre com este vereador.